Haur egun lagun bat izan itxuan, ba, bakizua, izen berezilegieta jartze, txeu, umiei. Eh? <gurra> mm -hmm. Nei, aspaldire. Mm, aspaldi, mm, aspaldi, aspaldire. Ira, irate, aspaldire, irate aurratu izinuan. Giuleen <gurra> bueno, yeah, jarriaren, Ashlor jarri dutzen. <gurra> <gurra> bueno, Ashlor da Miguel Ángel, eh? bi estremo, mm -hmm. zangai hau ez? Beste lagun bat izena kukurru. Kukurru Kukurru. Ez, kukurru. Ah, bueno, sin intención. Hola, Gustavo, Gustavo <risa> <risa> <risa> está en Es que esta que es que eh, claro, es, eh lengua, es que eh. <risa> vai, vai, vai. Che, es giga, eh? Hola, Che, Hola, <risa> Che. Ah, eh. Zaldiesta. Hola coses, eh? Perunet. Eso es angotau, Ni euskal que lo sesatom. Tía, la correr la dancer solo dice nada. Ay. Ah, danza ninguno. Perantzo igual. Ah, Perreo catalán Bueno, a tal de on a Shor. Ah, Gabondigula. Gabon. Gabondigula. Ah, ah, en la uno. Orei. Orei, practica en Jarial chonten. Ahora, ahora. Programa hori conducible verdeao. Orei, Ni no gatrebio ga ni ukia da eta... Bai? antzeigo zeoze ibilinen da raro, yo si te haben. Baiztas ana, esas ana, esas ana, asko de estas baitzea, hainkula uno, lauso se tenía meño, es deliciore, raro, ya ja, ja, raro es yo si birek. bi, bire raro. Bai, bisauean. Me <tut> persino yo había era bilse lagun, Jesus. Jesús <laughs> eskerrak, Hori <esan> da, es que Oriol contua. Bai, programa de programa de Satewan garbi. Ba, Jesus ala revoluzionaria sue, ezaldi ezala, es? Bai, bai. bai. Provocatorio. Bai, bai, bai, vídeo bai, Jesus, hala. Bai, no atrevido. Los líderes no. El líder el Hcuigas Legging, el H3. gente horrekin eusen gauza alda <laughs> Eta bai, Jesus e eskerrak. Eta euren antzuna, Jesus usara! Ondikeno horrekin zaitzei behar, Bai, bai, eh? ondiketa. Nire <laughs> jaztai bizarrik eta. Ez, baina... <laughs> baina aurri eku zozean igual. Ez da, hori gehiatu inamuan. Ja. Euren emozion. Ipentsak yeah. inoiz, eh, aingeru bat ezelak, holako zoze, tipu aurra, berezio, kekelao? Eh, Pentsau, ez es nahi esan inoztak. A berra, berra. Hua? Nire got maistra espiritu albat, mm. ez? Hai. Baina bat baino geixo, ez Bueno, vale, vale Es que es vi maestros espirituales Vaya, vamos a tener falta en vi Bueno, <ríe> es el terreno espiritual en o Material en o este la se te Material en A ver, a ver, a ver, Chín, bueno, a ver se pasa, ¿ve? No la material en da, es material en eh, Con vestido de humano o... Ah, esa te Espiritual ki Eta, ja, e, tipo espiritua. Ba, gia gi espiritua. Ba, eh? no. oh, ikutu oh, eh. lehiki deuna, ez? Eh, ikutu, ikutu. Tema honen erotza hartzea txik. A, ez ikutu, nireakot bi ikutu, eta da ain materiala, mm. pagau egin xatea. Ja, bale. Ah, materiali nire no bai? Bai. normal. Eta bedak ikusi izan doz da huria, eta zan izan doz batakotzu urdina, hukitzea dut normalean. No, Hore normala da huri? E, e, zan hagin buruz zer den urdina, baina. Ja, ustak urdina. Gusta izan dosta nian uh -huh. Jarregunet ah, Apuntau, zuka apuntau A ingerua perezen naiz ah, Técniko ah, quei naiz ah, ah, Baina aldo eta su considerau ah, Gurao azu ah, ah, ah, ah, ah, Sati Katarroza A ingerua es naiz Baina aldo eta <laughs> Vale, ni a la considero, a mentir que orrea Abo arrao te grito Que tan vialdo eh Imprenta A ver, ¿cáusas? ¿Rubicio en eso, vai? Claro, ahora es coño ¿Eh? Ni con la imagen, ¿eh? Hostia, oriala, eh ¿Rubicio? ¿Con que no hubo el chageta echado? Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Ni txea, racismo puntu zintu zartugo, ez? Ja zartu du, jabeandu da Bate matea eta emeerrit, ba vale, ondo, eta ingo ata, e, eh, ue, vale. Informa, señoren mutik Claro, ni intenta behatenei zindekamen Demoraz danion tan, ba, Pepe Mujica interior hori alimentazioa horretz altzate Bai, ba, es, bueno Ez bueno. ba, es que, Aymar, nomer Pepe Mujica Ah, bai, bai, bai Pepe, bai Ego la metxo gure artin <coughs> Bono Ildildo hortatik, zer utzazua auditsua bialduziuk guentzulebatek? Oi? Jare, jare? Jare baldeu? Mai. Bota? Estizko gauz jende gasko bialtzen. E, izan san, esti hozaten ezeende, hori, telefonu ere bueno, zango hallo telefonua? Ez que nire telefonu matei soze bezala mateziu, baina? Aga, nirea ez dago problemaik, eh? Venga, Aymar. Sei sortzi gati zazpi, bizero, zazpi, bat, bat, berriz errepikaukot. Sei sortzi... Behatzi, zero Behatzi, bat, bat Hoeto nik errepik egin motez <laughs> Seis hortzi behatzi? Seis hortzi behatzi? Zazpi bi zero? Zazpi bi zero? Zazpi bat bat Zazpi bat bat Whatsapp, eh, Signal, eh, Telegram Danak, eh? Eh, Danak ez Horregi no, asko... bakarek uh, Azko erailtzen juk Ondo, bale, beharra bialdu Entzulo hona bindun bezala, a ber Zau zainatipo bat Komunista militante bat Fuerte bat Fuerte bat Baina niko niko fortia Ba eh, Bueno, azken niko birurtin, ba, fuerte abildemat no? Tuek bere osabak erregalo eh, zio kotxe bat kotxe berri bat Ehm Xe berriz kustan pepinu ere baina bueno, kotxe berri bat Zango iau eh, Citroen bat diteroen bat, bere asuntuin barri xa hori <coughs> un tipu de zio gezki ez da hiondo pasatzen ze, bueno, galo oso fuerte e, eh? bilide beha, bueno, ba e eh, zangoi hau bueno, bere dildo politikon aurrea eh? oso, oso, ba, nire txaukaren zerre gaina jako txizewek eta oin kao, oin norizte Hoi zieti du. Hoi zieti du. Kau, e, jain bennatzen dik, behar padula, bere beha poltsi gotik. Eta, bueno, egaitzer dik, baino, eskutun zaukek. Bero osaba, narralu izin da. Bero osaba, dek, e, bueno, ba, e, hemen, e, baliarako empratza gadego eta, bueno, bortxa ba, ez. Horacio, chao, seis arreglen. Ve la unión en la sagik, oriola dala, pordon va. Ba. Ve la unión en la, yo y de hecho, san. Sanio en un tan ya, pero en la unión esa tiene ya la moto de segordón. Se se llegaste Sí, dizco <coughs> <Zeritziakuzua>. coso. <coughs> Mo e... tipo len inician. Es, sanen berdia go arkita garpi. Hoi bai. ni bai. etxe. Sí. Ah, esa lesan. Bai, a ver, gauza asko aldi esan hemendik. Ba, bota. Isei tortza zaimar. Bat neitorrentzadena alkua mutia. <coughs> Gu alkula irelana alduin beari, beari bizitzia errasteko. Bai, komunitate zuletako bak. Ah, vale, vale. Nea alkua da. Bueno, alkua gaino gixau. Aber ver. Me txu gustatzen programia, eh? Atxe berdiat Guren zure da Alara Yuji. Ezatik. <tintas d> ah, gero kritika jokoa. Claro, uh, claro. Ya, eske que comunista que da espíritu le de uh, au, hor right, eskontzeko bueno, igur uh, sailadan sa sa biere mundu. Exacto de programa espiritual vesela. Ya. Y en Hiruais iz izengopa. Eh, eso es. <risa> <risa> en Hiruana mundu alto espiritual mundun barri txileke, ¿ves? Bai. Eh. Eh, eh, eh, bueno, <risa> ya, bai, volve. Ba, Batipat. Bai, baina en naizela ez andot. Ah, ese es, se es, bi munduak, ah. Ma, materiala eta bestia. Bueno, eh, eh vale. ver, Engels, ba, san capitalista. Hostia, Engels. Eh? Engelsen vale. ayaa enpresa Batten Javier san. Vale. Eta Era mars finantziagoen, Kapitalan ba, bidez Uh -huh. ja, Hau da, claro. langilak explotau eta gero marx finanziau eta mm. marxek elkapitali datzioen, ez? Mm. Horren, nolai, ja, engles mars marx, hor zartuta baldin bau zen, lazai, hartu ja. lazai, zure gozaban erentzia, kotxoa bakare, <laughs> ja. ah, ez? Ja, baina hor, ah, bai, bai, zi, sí, zi sí. Bale, ez hori? Hor ja, behil, behan lotzi nik ustean, lotzio gizkipazatze hori, ez? Zure ikustezua? Bai, bai, bai, nik ustezu Ba, hori, ba, ba... joe? De, rep de repente bere zeharra izango zen, abarra izango zen goz bat, ba bueno, bere zehar hortan barneratzi zaila ezela. Orduin eskutan ber, ez urren bidiera bili ber, igual, zer da hor? No, komunismon zertiok, erentzi xe dukau getxik o nola da no zuntua? Eh? Eh, Prinsipios nik esto torren zantzurik hartzen, oza, sea, besan, igual etorkizu bai, ja, ben komunisme implantutakoan bai, baina gaur egun esto tino haulako zebentzun niben zet. Adigaz, beste, hildu batzutan hor ruten zan, eh, Euskal Herrišan, ez dut mila eta bota, ez ja, mas zeio ama, ez mesortzi, hor liburu bat, eh, o, Euskal Herriko jente eskertiar bat mohen ez? Eh? E hori libro du taraen zila ehun pauzo ezzerako ah, bai, ja eta hau. orko pauzo hasan erentzia ukatzia galuko ah, bai, zen bai. baina hoez ez di ezta da hildo ez komuniistia hau adez ja bai. ba, baino erentzien eren, zen maila baten ez e, guztiz ezindek ukau da ja guraso batzuk erentziz jasotzeuk ah, ba, ja. gura zuen kulturie erentziz jazozek bai. genetika bat erentziz jasotze bai. E, gauza asko jasotzen juk erentziz Bai Baitun dirue bakarrik Kentzea erla Bai, e, dirua eta patrimonioa ondarea ere Onda ere mm. mm. Bueno, hamen dit Mentzen lasai gotego eh? Bai, lasai gotego bai bai, bai, bai, bai Komunismo alde tamainen Tamañen Tipun alde tope Bai, Dez, oso, oso tope ah. eh, Nik zautu noen tipa bat Eri bila komunista batekin Eta tipiak esaten noen be bea komunist Tipun alde ongo zala Erentzian kontu ez bazan Ah? Ba, Baizke es que justo Behan guraso Badakoi etxe Agundi bat ola yeah. Bazarri ola Oso itxurueso bat Iurek ere ikiteta ola, oso, ah. guapua, yeah. oso guapua Terrenuak eta yeah. ba, oso, oso, oso guapua Eta Euskal Herriko kostan bai, ola Oso guapua Eta esatzen dut Behan, behan, no bisho Nilduara batuko sola, Baina Justo detaile horrekin Ba, ez otzala Etxako la Ondo torten detaile hori yeah. Erentzia anulaikia Osa Baina, omonistak Hori ordu nek ehibe, ez? Eh? momentu enten Hintzer Bueno, eh herencia y anulatori. Eh, eska. es que es. Eso, eso. Qué es. va, ba? comunismo ah. chos txos, comunista chos ni dejarse ibenine, eh? capitalismo utzek. Ja, goes batte. Ute. Eh, pani a ver. En chosnatago antolagetiere, va comunismo isetiba sakean, ¿eh? Ahí ves que caes de Ezti zaiet, ez tebeste zer Baina, kao, bit hemen alde batetik edik kon kontuak eta beste edik Merkatuak egin ze da jolazten duen Ez hor Baer Igual, arrasketa batzuk ingo hola Ez ez Zer? Ez ez, ez, arrasketa Auna nio, mandik, eh Agortu da Joda Eh, cómo lo estaba en eh, eh bueno, putuitas uneo de <risa> estudio el año mandí. Ni e, estialas ko empatizado, eh, e, bueno, bueno. Yeah. Eh, yes. ah. yeah. yeah. da es, Danok sentido a algún min bada, susa eso parte moan, ¿es? Et Zeo ze horre dako kontzintzia bat moan, eta hankia or, hortik kanpo pikimat zapalketia ez, hor kontzintzia txar bat, eta olako zensazinua, eruduntasun zensazinua, eta ez tozu hori bizi izan, beste adibide batzukin, adibidez. Bai, azur. bai, bai, bai bizi zinditxez, eh? da, baina... Ezken finin, nertzakodek, i, segun ze garaiena hon, gazteta, eh, errebelde, irautzale baldi maiz, nolabai, eh, zei ze, ze irautza klase dugu buruen, bueno, zei irautza ez... Ez kertiara baldimak, ik eh, Dirokantide bat edik gora Eukitzia, estek, xa, eh, ez tek Erreixa ematen, ez? Ez, ez, ez, zaiak Imaginau, ez gela mil euro yeah. Eta, anola, bai, ezke El problemi lle eh, Asamblean, ez? Yeah. Asamblean, o yeah. bueno, hor da I hor Zaiak, zaiak Zaiak, Pepe Mujica taolaubi zen hoy Joan. <futu protesti> ejemplo, ba, un txakurdo no es ante e, zate que claro, uh -huh. ah. la hartzen osati. Claro, ba, eh, horrek eu kisen nola bizioan. Na, batiru ez pentsatzen Bai, bai, bai. o caso de diseño. ez sati on dixena, o sea, bak sati bat bakarrik hartzenuen eta beste egitenuen eztikisar. Ze ose. Eske que sertaco nahi eh ba diero realmente jende hori horri ni gustiatena baitzete. Kalego exerozin estiadigutzen, ostentosia baten bizitzen daue. Dexenteiro zo ke. Mm. Metau metau baino baue etorkizuneko jende horri bere bere o bere bere ondoren datorren semeala bai ez? o ematego, es. Herentzi on bat lagatzeko bezala, es. O eta bere bai seguridadia me, psikologikoa moan. Seguridadia, yeah. Seguridad psikologikoa ba etzaela kategoritzen gatuko, ez taiko himatsua. Ja, ni daia seguridako, ni zatien xurra, ni nei xurra. Bueno, a ver, ne ustez eh. Ya ja esa es, es xurre Eh, ya es guchu. Bai. Ni kantzen mandan Bai. Ya ja, ke o, shiki, bai, shiki, bai. Bai ni ugarten eh. E, bai. bai. baina hori ja. hori, nere kasuan etorre mintzet erigotzei bilurra. Ah? Eta erigotzari bilurra da beste kaldia dago bizitzai bilurra da, eroso momentutan, ba, mizei xangeaketian kontua, o... Mm. Pilmat horreken, superbidentzian kontua kein. Eta mm. horrean da, kumulau, kumulau, kumulau, eta aldi beren gutxi gaztau. Mm. Horrean bat ematea digusten manostan kaletik, nik erropaketakot eh, apurtutat, ola ez? Mm. Horrean bensan da, ah, tipa poberri aldau bensau, baina ez ez? Nik hasako pastakot. Hala, nik... Ez to dazko gazta Vale, <laughs> ah, horia, horia, ah? ne estrategia da baina no, oin ja inuz baino gehiena bil gastaiten, ah, incluso asko nabile gastaiten igual. Ya. Asko, es que a ver, a ver, a ver. De <laughs> hecho, ir rotichi ese de ya dilo asco que que la este bate xurra. ez va, i xurra izango van satia Bolonino no que hastenola. Se <laughs> <laughs> <héan>, Bestien gan la gana eh una pentsatzen, bai well, bai. Hamar bai, bad mejoroge o zi bankun, pentsau. Ja. Yeah. Ez ate, esa sneak hasako pastada cot. O sea, tía, vale ez escusaba la, dice tía. Es que escusaba altas una este va a corregir o tan con, o sea, yen, porque iraino escusalo un momento tan, escala Euskal o la escala rosuña es, vale. Bueno, sati hundibaten. Euskeraz hitz egiten sati hundibaten, beintzet. Vale. Or, <laughs> Vai. Eta karo, claro, da claro, materalki, ahí vais? Bai, jodanabila, ¿sabes? Bai. Ba, baño, ikisi merdala. Ori, hori, ori. Móvil merdala y acumula, acumula, acumula, ustel do nosak. Ori. Bai. Energia de Ambecela. Ori, ori. Energia diru ere móvil merdek. Ori, da. Emen comunismoak lagunketan dauza. Comunismoak esan dau, dirua seda, dirua da, eh, diruan atzian dau lana. Osta, diruakien trukaketan duzu, lortzen duzu, ondasunak, ez? Eta mm -hmm. zerbitzuak. Eta ondasunak eta zerbitzuak, dira, lana, baina solidifikauta. Eta ordan, beste batzun lana. Eta beste lana, energia atzenean. Ordan, bueno, dirua berdin energia. Eta orduan, or nolabai, nink zela diruakin zer, segun zer erlasinuakoten, datzen egin bizitziakin zer erlasinuakoten, ez? Adi azpen bat, ez? Mm -hmm. Eta ordan, nink dirua mogu biten bot, ne gorputzian, ez? Nolai, irabazita gaztau, irabazita gaztau, ba nabil, Oso, <laughs> fluxu, fluxu bate, moa, uh -huh. Lehen, oso jariakor Fluxu bat emuan jariakor Lehen erlazion egin dintzen oso Jariakor fluxu kiroki bai, Oso solido, oso harri, ah. oso mm. Estanko, oso urre estankatu bai. mm. Eta horrek Eukan bere izlada ez bakarrik Xurta zunean, izlada Psikologikoa, emozionala mm. e, e, e, Erlazionian jokan orduan Oza, sea, diga ez da, diru bakarri igual denporiago ba, ja. bai Zenba denpora azkainik Maizasuna kontrako Izaera bat muan Oin eh bilurra ja bai, bai eh bai seguramente es ba eh ondo ez harremanetan bai, bai, bueno. bai em, <coughs> irakurri inaek emezen Ah bai goe iglesia izan ineus baino beto nabilon bai bai bai bai ase metazu zen claro eske tanin ja xabal duñais bai bai bai, bai ni goin eh gente begita begiratuko oso Neizta, igual aurrokan pedo neuela, aurrokan boda batea fanintzen ez? <risa> e, <risa> eta... Hortu hondik eta xapurra. Ez ez, baina aurro... Hondo pedo na eta... Ez baina... <risa> <risa> ez ez, bain, ez, ez enabili, er, izan, da... Batekin egon nintzen, maksimo pedo hor borratxo konbertsa zinuan, igual bos minutu, eta gaur ikusi dut, kaldean. Eta... Bai, eta... Eta ni máximo hor pues né colega es un amor, veita veiratuta, buah, en plan buah su taniañeñor, tabes mm. lo tsatuña. Esto yo esto lo veía justo justo, talo ta tuda piramina. Bai, bai. Eh? Todo ahora no la oinho la, ni la la reko era igual. O sea, mínimamente bateban en contacto vivo día, neta vínculo emocional potente. Volveaekin mm. ol, biergos saltza joteu capacidad oca. Jo, es que, claro. Sa ver echa, A ver, a ver, vaya eso, un bar Ola, ola, eh? Zainia... E, ja, ja, ja. Hombre, jentia e, e, pres... Osa, ez dakit, jurgatan... Ba, bai, ni huletzeat. Bueno. Moitzen hazeke dirua, <susurra> arremanak, dana, dana jartzaela, movimentun. No? Bai. Niko horik usteat, adibidez, askotan metauet jala dirua, eh, adibidez gure semea labantzako onen nahi du lago. Bente mm. maz hartu jat. Bai. Baiz ez ez tema, eh? Baiz, semea labena, eh? Hai? Umiena. Hai? Zerzad ez dute askotan atxu Arneaz cotxe erratseria igual, Jendiz, ez da non Onena nahi guk onena naideu. Onena, dani pintzipentzatzat zu suratitzen. Igi ratitzen, inego onena, porque nigas. Zeme ala onena oso pretencioso iritzite, onena gaus bat dek. Dek, onena este hiru gaus, porque hiru zetati bat dek obvio, seguramente este año. Mm -hmm. Vale, beti sana. eh, baño tan onena, orik ezurre. Hori ezurek Danantzat ona Ez aldi gaten baina Danantzat onena Hmmmm Ez ineskoa ez? Eh, hori nola banatzek Ez ineskoa Onena Ez zaten nahi Ez zaten onena Ja yeah. Igual benetan ez zaten Planteatzen zert Ez benetan igual ez zaten nahi Kuan Zaten oparu eta ona Nahiat Bale? Yeah. Hor nire banatxeok Ah, bale voilà. Baina onena Ja yeah. Onena Horran zugu esto Ez zatu opa Zuen zeme alabairi Onena Onena ez yes. Ez Onena Beti ez da ni gorosiok. Beti ziot vale. Leku bat inalcanzable, eh, porque ik, bat da ona geren betion, oso oso yeah. o que beti oso obio. Ja. Undec, ja. Yeah. Diputa mierda, eh, con opatzi. Onen na opai, onena es jopa. Ja. Sosona opai, eh, 1000 hori. Paradójikoki hori opatzia da kontra kua materialisaia. Ze dizuko opatzen bozu gure dau esan, zabitzela Ez gauza baten bila, da horren ditzozu ezela betirako, ja Horidek Ez hauz konformu Horidek Horidek Horidek Horidek Horidek es Horidek Horidek Horidek Haia izelako eskatzen, hornena berdekela Berro hortatik Buka era ezin bat bezala, ezin azetasun bat Ezela, ez Horren nik beti haitzea tenen gure ez amalantzat hornena nahi deu Explika izopa, hoi? Ja. Eta su hasten zaizplika jen? Ez Jode, no, e, ba, si la nahi izkuzala momentu untan ah. Conversatzen alki Ni materialki nahi xoia Azti materialki Ah, bale Zekero Azkorten begatzen iztego el tema bat atzegez Kalin, iba hola, Talde baten Talde Bueno Kale, ta, kale talde baten Buel nundik sortut dugu, eh mm. Eta bat tema dezateik bere normali Zaldi hau Ez da, ya, <gül> zate Aba, nigez Da, ja, explika eixo Zaten jau mordua hitzen gaitzatxida Ia, e, explika eixo ademaberdek No, hey. e mochien zehatza e Ez elitzeko ja, eske niken ere autoestima izago zat zaurgarri batzutan hmm. eta pentsa e zer mierda esatea baina noete bai bai ordu batzutan atzaldetan batipat izituen yeah. goizetan hartatzen bizi sain jat oh, bai ascos inderchu da odena anuncio de inberry forty inberry <laughs> <laughs> u lotzeta tipasota yeah, yeah, yeah. ez ja ja ordun hone naiz vale Da claro, eske hortik hasi jeb, Ya galdera horrekin, ya joduta. Eh, o es, aldu estabidatu. Bueno, Aldo estaba ya tu, báñeo, si no este Jaquín con Zindanonena, ah, yeah. no la valoratxe Zindanonena. Ah, vale, vale, vale. Hori, bar, bar, barca báñeo, ori hurrengo, aurrego programan, lagadu usted, Miguel da, en EITZEK la AIBE, Or, esta ah. AIB, ori estaba yeah. ya txeko. ya, so, saúdse so, so. <laughs> txate. Eskola, público, ata privado, remate bien bigurazo, junta mm. y joanda. Oriago desconcertado, eh. Kontu bueno, zibilizatzen, bueno. bau gaur honin tema txutan, kontu zibilizatzen eh? no, zatean. Olako lokatzetan zartu zinein? Eus. Ah. Lagazia ben, lokatzetako barreria. Eh, Lokatzetzen zainalizatzen ginean. <laughs> na, go, mateik, eh, da, yeah. na ben, gau, behak semiemateik konzertauretan, ni publika. Gau, komo kantantia, por eh? zirbo, ne asko ustatzeiztek. Gau, komo eh, kantantia, joan txo, joan txo, joan txo, txezera, asko ustatzeiztea, txezena. baina eh, eh, esan di baina, baina, baina. Kalin ikusi eskoen darru ezo jargonu Hain hmm. beste ustatu zistek Ehi behel txaiat e, Aktore famosilo bat Eltsi dezin batean bat egin En oia esatea betiko esango, en oia berriz esatea Brad Pitt ba, <tif> Tipo horta Tipo horta Eta gaur publikoak publiko gago jertxe egin Jertxe, bueno, bai ba, oh, Bai, bai, bai ba. Se sentido ve. Etorrun, eskolien aldea. Sentiduate hondita, joder, tipo. Ah, güey. Ara unimaten. <risa> <risa> Inagela Jarrior. Joderi. Eh. Me me gauza. Ugaldu, bai, <risa> bai. O sea, Umiako ta orro ez no se. Ekipurtakoa, iakasdia hostia. Ugaldu indai. Uemanoide ue, bat <laughs> Zuek ekipo hortako zai, eh? Bai Ego <laughs> Ni hitzet? Eh, ah, ja Asi, e bai, bai Nik ez dut unuen peratzen bat Inmorala, pentsentsako la humiak gugitea Inmorala? Bai, zati planetia dago ekologiko gugizki Ah, ja Tauran humiak ekartia da Bat ezbe humi horribadimako oso erlazino jarriakora diruakin Ba, atzeneanak konsumiu Da, usta, Eh, oye, ecologista sanusto. Bai, claro, es que ni cargo, ¿eh? Cargo mío. Eso Unión Gastia. Bai, sí, sí, sí. Bai, revisida. A discourseori gero chu o indar Bai, es? Nico hipentsaiot. Bai, bai, bai. Bai, go veganua son bebi. Ah? Ui, berdin ja. Ecologista. Oresanai bencet, o inexistir zulajango. Oh, Nico ricustu zoten kontra esa na, eh? bizik, ez? Bai, Nico hipentsaiot, sai ez da suicida jan. Ja. Ja. Bueno, va suicida u, o sea, con gente suicida, yo imputa si era. Claro, che, eh, es que diferente a Umiake zeukiia su o suicida en Aldegotia, yo vi diferente de A. Bata esortzeia ta bestia sortuta duena. Bueno, Umiake zeukitziea es... populazio sue ez geitzeatik. bai, horia, no, bai, bai, horia, bai, bai. A vai. ver, baño, no, a vai. ver. O sí. sea. Discurso hostartoraldeao. <ríe> <todas> <todas> eh, esa esa esa. Es, es. Auisonda, ah, bueno, A ver, sal... ver libre, os algas hartu. Está na este libre, eh. Ah, es? Por cierto, o inch chodek eh, chapa hidrat a... chapan, chapan, Chie... au, chapan chapa botatzaik au chapana jugok. Chapa da, eh, ben jendea zio ga dividez, eh, getxoku aitza chikena ta tsakik chapegratia zer dan. Uh -huh. e, bergarako hidrat libre Karo, no horre ezan egin oseanagin. O sea, está librea. Karo, Ah. Claro. Yeah. I zer gausai libre hartxo eta jakar bidakik está librea. Ya, Ya. Sa. Eza, Esa esan Villarreal din bada libre dala, gure dausan ez dala libre, Hala. ¿es? Horratik esaten hmm. no, da. Bueno, lehengo le lengo capitulotik en esanda zakeu, hobestela libre ya. Ya bañoño hor libre libre batea sartzenai gaituk. Mm. Sartua jo ya. Ya ja orkachak un campo bai, na sitio eh, <laughs> <danya. laughs> e, e, yo Bai, duplica en Ayuc. Informático de fiske chirre, yo sí, eh. Informático, eh? Ni aurrekoan pasauche no lo bat. Uh -huh. Nebizan, Eta, e, fanintzen erretiro bate, eh? Joga garretiro bat. Ah, bai. They visitan le lengual fanintzen batekin kotxian, gain kotxean, eh 5 ordu o, sei, o Eta Eh, bean diskursua piñima san bea, bea bien saiaiketa nokan energia amoan nei konbentzi jemon. Jozen bea. Be, be, bea eh, ah. munduko bat. Ah, vale, vale. munduko bat. Eta izan denpoana, ba bueno, ora yoga justifik geien, o eta hola, ez eh? Eta bi aldiz izan ostak, bueno, a ver, ni que esta coseta tan suri eh konbentzio, eh. Ta claro, claro. Claro. Ya da, Hortan zavitzelako. Claro. <gay> ba, a ver, Nico, tengo, a ver, digo, ah, la sé, eh, estago, sui, ba, hai, bai, hortan zavitz. Olet eh, zitudian. Bere buruai haion hai convenciona libre y ba, Igual geixota dan a disfrutako joala ire. Eh, inungo ese es respeto gabeo, jungoitza dela. Da beia hortan sartut eta jungoan bai, inbirrixe zian. sian. Ah, bai, ahí Oriol Torres, ¿qué? Ahora, orden. Bai, eh? Bai. Ah, a, neza konbentzita la Joan directamente. Eso convence Irenevi mañana igual con tuada. Ko, e, burua konbentzen, horia. Bai, bai, Sakondo bai, mekanismoa, o sea, dean burua konbentziteko, es, ni nintzen. Vea Proguita Irenevi en bere burua. Normalmente suena y direguin, ni beste bat i, bun. I eso, o sea, era Kuchi Joan, Joan. bere buru konbentzionan joen, bai es, baiets, la hostia la Joan. Ya, ya, ya, i sale. A Joan enseñó ondo eteni. Bai, barbar, Bere arimatik, bere Kristotiko, no la. Ah, piloto 90, ni taneantsutan. Igo no taneantsun bier. Un sanberbain bier igual. Perdón. Hostia, eh. Hola, sati un le lengois, le lengo de salchicha hola. Eh, Baila, eh? Tori, koña, <tip> ule, gustako, eh? Baino da bolezan. Ah, ay este ori, es. este gori justo. Ja. Estos gruas gure ti, eh? Baina. Hor daño esan. Eh. Esto seguro a ti que es eso. Horidek. Quizajo golago, o sea, ta zartzaik. Golago le gusta, le gusta, bueno. Ze. Zu tunda nei preparazioa? Onze. Vale. beroa. Ah, bai. Ah, bueno, hasta qué. Vale, vale. hau, ¿eh? Anarquismo Betty... guruki. Gaukin? Eh, bai. Ah, betxo? Venga. Es, beti, haike izende uste nien, eh, beste programatan... Oste, oste, oste, gabe da suntu zitorre. Si, si. Na, ez que, bai, bai, en, a ber, nik oniburuz segul estiat estudiau, baina no oso neri esen tuyo behat. Zer, anarkismo, eh? Bai. Echon, txuñ, a ber, a ber, a a ber, a ber, a ber, a ber, a nik programu baten esanudelako, bai, nike esanuen. Ik? Nik eneiz identifikuta sentikien anarkismoak, egin olako esanuen? Eh, txaketori esanuen. Dizket, despektibo, bur, eh, par, hola eh, gozatzen non, baina etxai egizan itzan, i beste bat emat? Par eh, eh, bat programatzen dut? Ningizan ian, eni hau ditxotan, nula... Laun komunista, ez. Arnarkista bat, kristonarkisti zala, beti etxinote e zala, txu sekule txulea, ah, betzen kalea, ez? Hori egizan eh? ian, Olo soze, eh? Bai, dago beste bine erten dira. Basarri xe visizala, behar barrik. Segu lehertetzen kalea. Baina, urdume, berdindek, berdindek, berdindek ze dildo politiko dutako izen. Todal. <tose tose> es? Bai, erte zes bai, bai, bai, igorre chin naik neilek ez. eh? Es, es, baina beste programan baten eso ze. Vale, baina, bueno. eh? oh, ostia, oniguruz. Baina, vale, mai gañeratu, mai gañeratu. Una momentua. Gañeratu. Oinola, on, derrepenten, garatzeko de repente asko baina niretzat anarkismo bai da la eh bon, nik ulertu izendiaten bezala e, on, nik onik nire pelikulee indiaten bezala nire burun Mhm. Mm Sekulu bat eh kanpun erakutsi nahi dan kaos destroy horrekin. Eta igual hamen programatan aitao izendek denitzago de, anarkismoek geixoek hostia askatasunetiken eta errespetutiken eta Eh, taldie libreki antolatzetiken lotute da on ze zer. Berez pertsonnie naturalki eh, relazionatzeko modutik gertune dagona iruditzenizzte. Beste edosen... ismo bat. Bai horiek. Mm. Zer bat? bat? Izmoa. Ah. Ordun. Eh, asko txirria bizentzik, nire ustez naturatiken gertune daon. Antolatzeko modu hori ola despektibo ke o pesket. Ez na goi unsua baina ez ala seguratik. Eh, bai, baina ez orokorriendek jaوزه, ke igual betea anarkismo el hotzek, eh, jo se, caosa, esto, Eta, bueno, o sea, eta asko se organikuodek, organikuo, naturaloek, eh, incluso esa espiritualia ikin, lotute egon laikela. Tambien hain marreba, zabe, zateko, es? Ba, hako zero zateko. Zarezan? Ez, ba, nire zure atzeko zezazinua pasaintzat, txat, zai nire ez dut inundik inua ola errazun egin, es? Ba, kaosak enta ola, komo bian enta ola. Orduan, ba, askotan erabiltzen da nian hortan, ez Anarkia, orlako kaosan, simbolo edo, ola, bueno, askotan peyoratiboke moan, nebe hori egitezan etxe guztan. Bai, baina, hor anarkismo místico o norawan? Ah, ah, ah kao. bueno, ya, bai, bai justo, bai, eske justo orguen pertsona ez autu nemen eta e, zian, au, etiketia, eh bean gurasuak zian, hau, nik jarriote etiqueta, baina Ah, ah, ik jarrijoek, nik jarrijakoa. Ah. Bueno, baina ni bai esan da ta bai, sí, si, sí, eso, eso, o sea, bizan, vale, vale. Esto de usted hola, hay que Bueno, anarquismo místico, ah. Pero orduan anarkistak baina aldi berian, jo, esto te carry konceptu, baina dau konceptu bat, dala, Eh, bueno, atzenean da. Eh, bueno, informazio ezberdinak bajaual izateko modu ezberdina dause, ez? Bata meditazioa, adibidez, ez? Mm -hmm. Baya, modu dauz, ebai, ez? Adibiz, bai, medite joko modu ezberdina dause bai, ez? Adibidez, sufismoan bai itendo betantza horrek, eh, bueltaka ta bueltaka ta Beste kultura batzuetan, bai, drogak hartzen dira, o, beste batzuetan argixekin jolasten da, o, ez? Holako gauza ezberdina dause, ez? Eta honei gilenuenain Eta bision estrakularrekin badako igual ser ikusia. Ostia, ostia, ostia. Esta que me dice es muy visión gaurko titulua. Eh, <laughs> <laughs> <laughs> este antifazajarte noeñ o begi ja kichillaoze sala baten, ba, pertsona batzuk eta oinez. Ez? Mm. Eta oinez ibili. Ez zientxokaiken, behin bez? Ez oin uste, baina ez zientxokaiken. Uh -huh. Eta gula ez dek behana, gula euken esperientzia revela dore batzu moan. E, nola ezateko, bako, konektadoela gauza hundisioak egin, eta bueno, beste modida batzuk egin, ba, mitiko, ba hori, ahentziak, uh -huh. ba hori, ahentziak, ba uh hori, -huh. ahentziak, ba hori, ahentziak, nolotzen diak gauzak, nola ezateko ez? Hori, hor, ba justo, uh -huh. beti. Bai, nire kuadratzezik, eh? Nire, ez dek, dolaako jendia egizautu, baina... Legiekin eta ba, igual, e, jo, Legiek, ez? ba e, igual arauekin da asko lotzek baita. Estadoazio, esate gure ongi izateako legiek dana ordenatzeko, es. Ora, gain legio cheek aurrea emateko geu polizia zioz, zaindari, agintaje, bueno, olago orden bat. Ba irakasliek. Mm. Bueno, ni beste batematek esantzita hemen eta hori Ba, hori grautek lau zitean. Zenbat eta lege geixo eon Komunia talde baten, ordunda arrespeto utzixoa hola. Ja mm -hmm. dek erakuslia ez geala alkarrespetatzen. No, mm -hmm. hostia. Hori pff, Evidenti identitate gela baten e, umiekin eskola baldumazio, eh esinditzu gureizekin aldemenako eh preposizio mostu ezmo ba, no. askokin jarri laiskek on txorrai botaila baino detaldi askokin jarri laiskek legiek eta askotan izete dituk baina horrek bueno, mm. irakustei genaek horreztaola es ezrespetuta es ser just, da justi eta beste da, zozei, da beste lege bat eta beste lege bat eta dan hau gohiru ezin ditza jakin ze lege menpetan bizi Ja, hortako, ez karreri estudiatzei eta da gaina karreri estudiatzei benek, e, espezializabitak jok. Da, dan ontzago dituglegiek, baina estitsa biniok estitsa zautzen. Na, Hori den, nere ustez, e, gizarte hau, hain e, aurratu, hain e, demokratio, hain nae gan ostia otzen, mm. iritzeizek e, justu kontrakoa, la. Eta nola, nehi, kao, e, e, Adiez eh, anarkismoa amoan, anarkismoa amoko doktrina politikoa da, ez? Justifik geia naturatik hartu duela. Josuf Geimaza peña ana justifiken dau bean mobidian na, gauza natu, natural moan, ez? Uh -huh. Eta orduan adiez ba eh, marxismo bezalen da bugiendua lege naturalak eh, estudixeu eta hori aplikau gisartera eta horren ondorioz ba, esan zein saiakotasak eman emanzipailego, ez? Orrun, claro, eh geu liberalismo soilia, tal liberalismo k xehandau, ba, hemen ba bueno, natura funtzionatzen dau, todos contra todo, eta ordan V bai ta, ez? hor hmm. justifikego miako zan ondo, ez? saber anarkismoa zati dauen, sati dan benetan, ez? Naturatik gertu unduena o bueno, hor badaula bebai... bai bai, botakoia ja, nik orain hola lelena etortze zatena, e, eta arauekin sei goiat e, ze pasatzea. Sigo, e, legee printzipio batzu zaoek eh berez pertsonik estitxigenak erabaki. Uh -huh. Ha da, realitateiek, gure realaiek nola funtzionatzen, ez? Da hor, oraindalan bilieka urtetatiken saixa bitzen dituk eh hasi ermestrimegistro da pum pum pum alkimistak, ustez e, Radiai nola funtzionatzen, eta lege batzuk, bada udela gure erabakisez gain. Oin, beste izmoanak, nire uste zeitei beha. Hoxek ahaztu, eta berri batzuk, sortu. Hoxek kasoetzi hogek elago egen. nik ikustelaten egek, hostia, ez ez guk ez daigun azmau, eta laga, libreki errelazionatzen, hori hoxek kontuten hartu. De, guk erabaki ez ditxean hoxek. Mm -hmm. Jokoko arauek, berezkuek dianak Nik anala esto identifika dianak Eta helen adibide justo hori estando eh, Anarkismo mistiko gana Nik eh, irakurrioten dana Anarkismotik eta zeutoten jente dana Ez dago da, da inundik ino gauzo nik kontuten euk eh? dianak mm. Osea, hor e, zentzu hortan eh, Komunismoan plano igualdian kokaketa ot Oso mentalidade igual soziologikoan no Eta politikoa ez Baina eh, aldi berian motz geatuko alia bezala o... o Kao, eskene, hemen gaitz behar behar egin, anakismo gauza dizango zamuan, eta gauza dana moan kuston diberziadea gaur. Horren, uh -huh. klar, horbe... Ez ondo, ondo eitzetan. Ba, nire <laughs> ni <esina> botatzen, beste orkan ponta duen, beste anak... kaso egiteke, eh, jakiteke. Nize zateun. Uh -huh. eh, eske... Izatek, izatek, gainal, anakismo usta izahela. Bai, bai, bai, bai, ba. ni, nire no? ni ala sentitzen auk. Bueno. Gauz badek pentsa eraz, eh? Gero ekintzaz ah, beste kontua, eh? Egi xe bai, azkeneko urte luzetan, ba, oki ikela, anarkismo eg gutxi, bezala? Zan nahi, elegantzi... Elegantzi ba, opropan, da, e -e -e -txarra. E txarra. Bueno, gara, jateko oso elegante jastomeni joan, adibidez. Oso eukadu meni joan, eta ah, eh. ba, omentziogori hola eh. nahiko jasota. Bueno, va ba, de kaentzia esala, ¿es? Eh? Ba baiismo eh, horrena eta eta pers personifica udala o ¿es? Eh, eh? Bai, aldi berien euskalerri euskal izan gauzelako bai, eh. Adiak ja. Catalunya no soy identidad de gloria, sense hontan. Ja. Ja. batekin berba egiten justo tema honen inguruan ta hori ezan hontan. Hemen influentzia onduxe eguki dau komunismo klasikoak ja. eta sozialismo errealan, no la eta idolatria batek eta Catalunya hondion, ba bueno, garai oñola laroi urteko kontuatik eta hola on badau nola baiteko kutxu libertario Anarkistak izan barik, eh? Nekutxu libertario azko zaundu hori ba Eta, ba, uno, molako difentzia txua I, ba, bueno Anarkismo lehono mistiko Bale? Beste komenta izu, ba, bai Nik esautu noen beste pertsona bat, behan burua Eugala komunista mistiko zat Beha eta behan antolakundi, antolakundi bateko zen Eta, nosotras somoz komunistas mistikoz Hau pinin bat kontrasta ikiarren, ba, bai Bueno, bueno, ni va sozu no wala. eta honebek katalan sin. Ah. Ya, bueno, interesante, místico, nik nik espiritual bese la nere burua ba. Bueno, esatena ma anarkismo, no lo hice ni echar, ismu que chiste según le ha gustado, bueno. Bueno, anarquista pentsaileraz o sinizkeraz gero, ame jaso nau. Eta, bueno, hau estek, de 0 hasta ise la nik, eh hontan sinisteia da hola nauk, Bueno, Bizkai, kondizionoten atxion ere inguruez, ordun, pentsakeraz, esan daigun, e, bai pentsa izendia dela, joa, anarkisti izen daugela, eta azken urtetan anarkista espirituala. Oh, yeah. e, e, ne guztes, gauzatik galtzuza, apoiztia zaiguala. Eh? Apoiztia, bakitzen, apoizmoa zer den. Yes. Yes. E, gaur egun, dau e, modan, irautza bat, ez da guenai modan, baina bono, leku bat zuen modan dau. <laughs> bat ez irautza bideagun lekuan, eta kurri zaneko irautzen. <laughs> eta ah eta horko e, lidera Abdula Ockalan Ockalan osteki lesendan eh da apo apo bete den modu informalian baina peñanak reverrapo mm -hmm. reverra esta gizan estagidan kamar, kamarada ez da osaba apo hola gusa bueno reverrapo mm -hmm. da ba kurristanen dabilen mm -hmm. irautza horren ah e, ildo doctrina la no la dizateko ba reverrapok sortutakoa no la Eta reberrapoa atrenean da konfederalismo demokratikoa Dala nolaik aldo zula igual Gura gozu anarkismoak inlotu ez? Dialako estruktura antiestatalak Beti gora organizauta mm -hmm. Modu autonomuan eta gure artean konfederauta Eta aldi berian asko eh, Espiritualideak pixua oso ondixako Ni pientzen honen emina bastante gisau Tipu nire kartzelan zehondik ez? Bai, kartzelan dago mm -hmm. bai, doi hau eta sei urta mm -hmm. Isla bat Gula poiztia ez Baitu merdaet Hostia, once de xoal, bai, eh? <laughs> ismo, a jugar el dirismo, eh. Hostia, eh baño, eh. Ibal dime más gon igual, ni vaya. Mismo la fuerte, tío. Leo, esto es tan pésima eso, la esticha politikei buru soy, hostiat. Mesta de misteletzen, un pisquet. En baten bai. Ez, ez, ez, es. Bueno, mano. Omitos oskeau, ni agu dañcha kendu, eh? Ahora momento aten. Aldago ya temas, eh? Vale. Si ni bueno, ni ya, ni atip, espaldipgo, orean, eh. Arrenaskiz <risa> <risa> <Arnaskis> mugintu. <risa> eh, bueno, oh, bueno, gusto aldivales. Eh? Eh, bueno, eh. Bótale este guibat. Es que ni dano gusto. Y gusto alimo ni le pues no gustano, tío. Sana y gusto holako, eh, si pues. Le naturalagorizative, Ni os mate que najasote. Vale, ni adividez gambarán, magoso... gambarán por cerdo. Eh, a la menció, el retiro, Es Eso, hostia, David. Ah, y a su reencontrarse, ¿eh? Va, y, y, y, y es que usted ha dejado ya o la, Y dice nada. Vamos a hacer un retiro. Es er de la er de la tesitora. ¿eh? A ver, ¿os crees? Es retiro. ¿Sin guantes? Ahí. ¿Y se hostia? Eh. Viene un pasaje a juntar el retiro. Vale, imagina. Eh, imagina mi un mijo que yo era la escuela de viejo en loya. Ah, imagina, es. Yeah. Vale, ya tiene la curasu, o sea, vamos a hacer un retiro eh con los vuestros niños y traen eh? la mochila de atrás, de la calle Covatel. retiro ois hostia. marketing, ¿es? Ya, y porque ese hostia, hori, hori retiro biziteko, hostia, sakontasun bat eskatze eska koliki, ¿es? O sakontasunen igual, chaval, Ya va a ir jula, retira uñeís, tira Ah, ya ya Los... ah, covas, o... yeah. ya. Co azul lo fanan, co o y nada que no. Baño ni nadie Ya ja. va, baño, va, retiro yoga, imagino. Buah, es que sinfonle que orra. Imagino. Hostia, qué mierda. Vale, vale. Retiro de yoga le un bat, da Ori de retiru, eh? Ez es que ba, ba. Ver, Ni asko fijatzen hau, ha, itzek nola montaute, gero nola erabiltzeien, tal dien, esartindola Gai e, fija binezak isa Dani, retiru etxitek guztatzen da, nahezte eskendu Gero, ah? Ar... Bueno, benetakoa nint Benetakoa nint Benetakoa nint Benetakoa nint Benetakoa nint Benetakoa nint Benetakoa nint Benetakoa bete eh, Dasea Eta ez zuen, ennitxan zentiu batea erretiraute, porque gantzaren beste otagoz pertsona eta den pola zunatxaba naixekin. Da, aktibidaitik ikien, eta onin godeu, <gülüyor> hankautzik gibiliko da belarretan, da, gero zehen ja. godeu, da, gero bestin godeu, da, ennitxan batea erretiraute zentiu, eta ennitxan ja. eh, nire burue nola baita iziltzeko bide, hola, ez zatenia, ostia, geldiu dana, pauze berdiat. Hara, ennitxan, da, pauzeik, ezo anean. Ezo anean. Ondo torrizen, eh? la puta madre, no sé. Ahí ya te cose va. Baño, udo, va creo, se me acaba de explicarte ba, No ha ba, juntada, retiro. Niño es tiente, se me está poniendo los pasa, un pasa de charralda. Atzalde pasa. Se. Da, ba, Astorete Danin. Ustedete eh, Danines. Ustedete Danin, Astor as, as, as, ya. Ja. O digo mm. le retiro Bueno, zi maz. Ni hori, or, ba, non bayen lagatzen da horxe lagatzen, dira? Joder, bai, txuzua, eh? Eta gero ziok, hor temat, omen el... igual... Eh, pendientes adem teman arri, Rau, fulmina, berriz. Vai, <gay>, vai, vai, <gay, vai, vai. Gineat, ya berrixe, hazi, hoja berrixe da, ola? Ah, hoja berrixe, eh, por txerto, es, es, es, es, estiago aipau... No ator, no aipau, hau izango alal, horxe, horxe, lenen gotako eh? Ah. Entzuliek en haitzeko eukikouna probabilidadek esena zeba? ba? Oinarteko ditu alako, be, grabatze egitean Da Habai... den pola asko eoteoan eh, Grabatze egineanetiken, bai, ba, hioen bete Bota yes. arte da, gara, hor bitir seile betean Seile bete ez, bai asko zaundixe ziok eh, Bat emati, aginta inbati buru ekruztego Botei gorrezea imateko, eta no Ah, mundu eporkulo hartzakuntak eta zinduzte holgetan <laughs> benetan gexo haitu, baino <laughs> oin, tak, hamen eh, yeah. pare bat aztea, ja zehitzun oza, sea, ez yeah. tartin ise zerreztek pasauko, Rosalia katakoik bere dizkue, askoz gutxixo eta ia holgetan olget, benetan haitu hau izagozte bai, horidek, baz eh? <haz> orduan motzien <haz <haz gure elburutako bat, el bat bauan, ez, eh? kerturatzi bai, zaitik, bueno, bai Bizketeu gitzeko, ez, zahori Eztak izatea Egin punto bat Bai, baina, ez que ez dago Ez tu, pape, temaz tu Oine, berre bain duna Mendik urte betera Igual, igual izango zen Ba, hai, baina, bueno Ba, txai, apa, hai Ba, eguan dixera Ekaulaik Ba, ez dakitzu Rosalia zein indan ez dakitzu Mon, hau esinuzo justitiko Min jente iztia zautz Bueno, jente bat, bai Ja, ja, bai Baina, bai, zautzaiat Baina, bai, zautzaiat Baina, baina, hola, famosi, jubeta, gutxi Yeah. Eh, bueno, ni hor temaz haukat Haer, zei dutzen zuen Hor, eh, errixetan da Ote jo, dendak Dendak guai xe bezala ez Ok, gozu, zuego, oñatin Seguramente, azpko, jimbazio Azpetgin elika, unie ah, A, ba, a, sayus, haiz, hamen, a, niburus, no? a, a, no? ah, ah, vale, vale, vale, vale. a, a, a, a, a A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Iri, iri, pasauzak, eh? Horko viajekortako ze o sea, hori. Bueno, viajete horritzen lazat jute, esela. Bai. Onja, eh? Ondo. Ja, lazat jo. Bueno, berdin, berdin. Eh. Eh, elika guenie. Elika enie, beste lekuat entzia ze, guai, zea bat, hola, ez? Da, dano gatxo horren alde. Ez? Bai. Da, no, al, al, alde. Ez eren gatxo. Eta, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Berta con eta hola, ez? Bai. Zueke bai, hor ikuste eh, zu. Bai, ikuste ut. Alde zuren jun hola. Eh? Me godo la chova, que es que esplia, bueno, ara en bai, <laughs> ba, se pasatzek ba, hor leku gaita, hoste ta junen berdiola. Diru Ont diru eh, Costalla dirua de gente eh consumitzia. S'ha invertiré. Caro gero al diverin, nola ecològico edan, eh, eh, eta Bertan daver l'angil ecològista ah, da, yeah, i eko eco ambientis jugen. Perdon ba, va, ba, nola va o recompensa eso impacto. Ya bol chico con impacto con psuta que tanta yeah. impacto ah, vale. social eh, eh, eh, igual, impacto es medio mentalá, ah, va escuchadura, orren impacto. Ora igual bai, 02, es? 02, bajo, bai. Igual hiru gutxu. 3 gutxu botateosula, Adibidez. Vale. Adibidez. Etorrun, va, ba, June Merdiau. Na June Merdiau, ta June Merdiau, va saio hiru astra 6, June O sea, <risa> su hiru aste bot ez zapan bai. Uh, ah, bale, bale. Ni es, ni es, ah, bale, ni beti jutena. Vale, vale. Vale. Aldandecenetan. Ibaste juna, eh, no la ni beti dia ni eh? eh. <risa> Mierda, este un ensamblador, vale, vale, seguir. Ni bat bat esker programenteko bueno, jendingan. Bai. Ja yeah. ni jendoren hiltzen oke bai. Ja. Esquim prorenenabilten, ustea bitzet. Veras, ya, escar, erresantzen batene, eskuinprogrie estancia batene, res. Eh, horrin. Eskuin eh, eh eskuinpro progriek nun erostek. Eh, eskuinprori welcio. Fíjate. La su... palmera boyo. Well, Dice, es eh, es palmera boyo, fíjate. Dice, tías, es es es. Hor ya guchu, eso, hor palmera boio ni fíjate otra. <risa> y va programa de Riburu si Ah, vale, vale. A, bueno, hori. Eh, Total, jendi sentiza la pisca. Eh, Ez naho onduai, ez juten bezalao, ego justifikatek. Ostia, ego el dendirin zanzatik. Erenda janean egu, elikagunean egu alto-altun. Jendia <risa> itxoa, noa egun. Uletzek, gizartien onartu izitego amientezkertan. En cambio, en cambio, <risa> menerderi gilzeat. Erkago barco. <ríe> Eso, <¿tú sabes? risa> vale, en cambio, eh Día gentia que está allá. Vale, o hago lego campo, eh, leku sumio. Goiau. ¿Vale? está en sumie, eh. ¿Ah, mm. eh Aldi. Aldi, Mercadona, Mercadona. Lo hago del... lego tal baño Steisenado Ah. Es que tú cartera hundiz Juan, baina go chikis ere bai. Bai, eta claro, eh ni daisua jende horri, ba mendi besarkat eman. la, Día... June la 6 dia la hostia. <risa> <Me> di, pero... <risa> la 6 botéis, este se pasatzen. June comprasen. Baia <risa> merkioa. ¿va? Bai, bai merkioa, tienes tarjeta, sí. Claro tarjeta día, sí tengo. <risa> Aña on dira, txipaux. <chucho> <risa> Tse ostia. ostia. La seimo tei. No tenia esa tía. eta eta bueno, ba basaitatela jendi ez da laiondo pasatzen diatan. Dia, bueno, ha bergaran diadek, baina la sei, kontsumida, ereinda janare jun, sinmen. O sea, yeah. enchi kontra, este es, es incompatileak. Enchi eh, compatible, compatible, jug. Baio claro, quizás eta ordun. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Daquero honeguin bukatzeko, bukatzeko. Bai. Hortzeo gero ere bai, hondigen eta bat, alutzo bezala, ez Dadek Otarrak e, eh otarrak. Otarra. <laughs> otarra va isos hacer danés. Pero o vuel le buscar ríos un ez saludo de igual, ¿es? O suen estakite. Bueno, otarra ditu. <gizategan>, pues <laughs> fijais ahí. Es que paradójico que, eh? Otarrak esati. Otarrak esate ga ni mamber de eh o tar, baten berduras beteta. Eta es, es, es. Hortxe, hortxe, aldi o eroskiko plásticosko poltsa eman da ziberenia. Bueno, en esa tead, a ver, bestiga, a ver. E handitzen aldeka atxoaekela, eh? gainetik, gnetik, ni ustea nik. Anarkismoa hain importante lur hutsiola o tarretan da konsumo moru hori. O Konsumo moru hori, guri asko gustatze ziugela, ez ezti kontra, porque guri ingurun baziok otarra etxetuk jendi, 에, Baino, e, e, zukebai, eh, dago asko matei txau. Baina, esan berra ziugela bai, iotarra tan sartzeizen momentun, erre sartzeizela, eh, ja, otarra, eta zez, eta, da, bueno, behan asuntzuzkitzik pozitibuk, oso pozitibuk, da oso oso oso pozitibuk, beste batzuk ez ezkain pozitibuk. Zatik? Bueno, jendien mikiz joela, oh. Miskin, eh? Ez txik, jaten, da gardo oh, tokatzea, ari, txitze guztatzea, narroio hori. Oh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. Toka dintzea, da jan hori, xo. hori zortzeke bai. bai. Na, etxe barrotan gexo, intimida inda, intimida inda, ezten unikusten, Ahora, esa jeju, etxetan Juju. Ah, jeju, A ver. Esto le Juju ni saya. Kala saun de chejo, <es>, ta kanen <aldeani>. gero, <risa> urrengo niotarra merezca gracia, oke, da genisilio, ta. Bai. eta gracia, eh? No la kitsu zuko. Hombre, ni intimidadia ie basaiya, genina. Baixo una. Eh, ordun. A ver. Cure chinoches ai, kala basale shun. Esa diari. Ni bai, ni otarrismuek. <laughs> eta bai, ni ni hortan otarristiaiz. No otarristie no, eta baina ba, ba, ba, ba, ba, ba, eta aldeira jo te malu mana sentitzen sentitzenak. Olaguaiz. Ni gustantziat honek aguantago zigula da, tranquillo con una novela. Ahora aprovecha un coia compro llego y te hago. Baixo. Ma que lo efectue igual pasa en boek. Hala este huevo, un chibuca centiad. bai, otarrisma bai bai bai bai bai. Baño, bueno, de resa la sartzie. Jo verlo ertesi Gero sindarten. Ja. Sekta tipo ko, osea, se o montotetor i no lartetzek. Se sa dizko, ertetsinai. Bai, ¿más? Sinde. Bai, hori de este año. militante apoistia eta Diamonda. Bai, mein sartuta, bai, mein eta sartzia erresamenoa, ertetsio menosa jaia. Ja. Oihan sano gruenatek, o grui utea, eta sartzia erresameno, ertetsio menosa Orduan ba hori, otarez moen zartzi arrexa, geno, hartetzi eh? zomen dira arrexa Nint ni horta torren abor Ze? Zalde beste gairik bai, bai. Zerondan, Ata otarratik beste bat <laughs> No, no ba, azken nahi aizengo ban, eh Baina ba, nahiko ba, ba, ba. Beti hotetan moria Ontu egero erabiltzen aldea hau noes Hortako Iru minutu, euskau no, no. Mm. Gure zuek, borke honek betelanaik harri gozian da, justamente horri buruz dek. Ez ba, gaur honin, e, fijao alde mazate egon, e, ordu aldatzean ordu aldatzean in, ordu, <laughs> ordu aldatzean eta ordu desaldatzean in, <laughs> zama Horrek sortzik gizartien konbertza bat, e, oseak, danak itzai gehibe ordu aldatzi buruz. Batzu Batzugondo, alde, kontra... Eta Alemania, beti komertzaixo berdina. Ginerre eh, jarri Ginerre jarrizia... Branko, hori txoa laizenmerko... ze... Beti, beti, beti berdina. Yeah. Hau eskela, huel, udazkena... Ai, aldo, baxoie... Hau <laughs> eskela, bai, ostue eta oingue eroi merdiauta... Zera, ze, beste adegoa... Ah, udazkena... Ze um, politxe, koloriek... Baina, beti... Zuek... zuek, zuek Konvertza eixo batzu errepikaetetu saltza Zaltze, zaltzeate fi jotea. Ba, eh? Beno, ola izin beti. Ja. Ez tindean lau. Ja. Da, ola iziten zei gugoik, eta gu eskertu, emberdiu. Hori gola izatea. Gau, ez que bestela, gau, ze... Se... Ipentsa, hori anak kentzita ze. Ez gongen egu gozeuz berrein. Jode, bai, okose. Bai, ez. Apoizmoa, zeu zen. Esa Año, punto muerto a las cosas de Gizartín, eh Punto muerto a las cosas de Claro, claro, a ver, esto que es el bueno, no no hay conversación según si no hay que Ya Por lo que es es ascensorio de simbólico aquí es Coyuc Ah, coño A ver, chico, a ver Ah, vay Simbólico aquí ascensorio de báño O sea, simbol... ascensorio de sea. marrón pasado de Guegge Gero Gizartín ascensorio de Ah, vale Te estingulos ven Dual kaleskina bat alde izan ascensor bat. O liburutegi bat egundin sania, bai, no patijo bat. Ja. Eskola patijoa. Eh? Ja. Eh, laneko irakaslien kafetei ondu hori. Fre makineen, fre makinak. Eh, uneekin parkin, muy en parkin, panajean kolan. Bai, eske que leposa bai, ascensori. Ascensor ez beteta gau. Ja. Eta e, azubi igual dice ninguno asko egiten da berroa. Siritzia gutzu horren inguruan. Alde. Ah, vale. Aparte ni igual dice, Zauri... Ez ez, ez ez, ez zatu dut, baina alde inzegu ezeko beru eta berroin jatzen kontra zen inzertu dut. Ez, ez, ez, ez. Baina, baina alde? Baina, baina, baina, baina, baina, ez da gila. Ez, ez, ez, ez, hankal rin. Ez, nekin zen. Bai? Bai, nekin. Programa honetan, segurabendu. Bai? Bai. Ez gazpaldi hazitxan, eh? Ai, harki. Gara jaizetan. Bueno, baina, horxe, horxe. Ni ezkertzeko natxo jo gela, baina ordu aldaketak, desaldaketak, Eh, urtaroa ninguru go konbertzaixo epelak. Ni ondo. Ni gustoten hola, eta sei hola. Ori. Bai, eta komentatutako izengoek, gaur ze giro epel goxo dak dakeun... Bez? ¿Ves? Bez? ¿Ves? Hor bihurtu ur, du zu programa aktual. Oñarte sanda kontana ez aktuala. Hor bihurtu zu aktuala. Bai. Ezaldi gago gabau. Bai. Epelada. U, udazken ah, oh. gau. Mm. Eh Bueno, Fermi Muruza.